ויסח את נסקו, ויזרוק את דם השלמים אשר לו על המזבח, ואת המזבח הנחושת אשר לפני אדוני, ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית אדוני, וייתן אותו על ירך המזבח צפונה. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן לאמור על המזבח הגדול הכתר,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 וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך חזקיהו בנו תחתיו.